Ні, не вживав. Увесь наряд, Самого ранку тверези, Мов борсуки. «Витягуй мене!» Тим часом кричав я, Задихаючись пилюкою, Що вилітала з-під ніг слона, Та вихлопними газами, Що вилітали з-під його хвоста. «У нас вийшло, все ще не міг нарадуватися мій напарник. Марусько, у нього вийшло, він примусив слона бігти. Витягніть мене, ідіоти! Що ти кажеш, Макси? Зато потом Джумбо, тебе погано чути. Витягне мене назад, трястя твої матері!» Тьомик зрештою второпав, що від нього вимагається, і виволік мене на спину хоботного. Спершу я перевірив, чи працює на такій швидкості керування, наказавши марусі смикнути слона за ліве вухо. На нашу спільну радість, підкоряючись. Виробленим рефлексом Джумба слухняно повернув праворуч і погнав, не знижуючи швидкості, на північ. Лише тоді я обернувся і уважно обстежив пустелю на південному заході. Переслідувачів не було. Копів проковтнуло пустельне марево. Нарада, що я трохи захопився і лопанув бляхою слону по спині. Джумба неправильно потрактував цей жест, оскільки видав відчайдушне ту-ту, наче паровоз, який почесав уперед ще швидше. Камуфляжні кущі повідпадали, але на такій швидкості вони були нам просто непотрібні. Скільки поцікавився Тьомик, перекрикуючи шум вітру над головою. Ми всі тепер лежали, розпластавшись на слоні. Маруся у виїмці між головою та спиною, Тьомик на горбку на спині, а я – з самого заду постійно зісковзуючи і ризикуючи звалитися слона на повній швидкості. Я глипнув на супутниковий навігатор. Якщо це штука не бреше, то 74,2 км за годину. Це просто якийсь космос. «Максе, ти не знаєш? Вони часом не літають?» Я знизав плечима, а потім вбитих інструкцію з експлуатації. Дістав з кишені простого лівця і в самому низу таблиці нашкрябав «Влупити по яйцях розгін до сімдесяти, сімдесяти п'яти кілометрів». За годину. Під вечір, буквально за кілька хвилин до заходу сонця, ми колою пролетіли через якесь поселення на збережжі Тихого океану. Я встиг помітити ветхі халупи з глиняної цегли на окраїнах, трохи охайніше будівлі в центрі, навіть пожежну станцію. Джумба, здавалося, селища просто не зауважив. Скинувши на обочину пожежну машину, збивши кілька колон з лівого крила будівлі мерії, поваливши навзнак дерев'яну дзвіницю та розігнавши по бісовій матері цілу похоронну процесію, він помчав далі у пустелю, Наче ракета, чесне слово. Небо сіріло. Наближалася ніч. Слон біг низько, Якось так по собачому, голову, Притиснувши вуха до тулуба І ні на йоту, Не збавляючи швидкості. Слухай, Макса, «Це його... А як його зупинити?» Несподівано спитав Тьомик. «Я знизав плечима. Може спробувати закрити йому очі, і тоді він сам спиниться?» Підказала дівчина. «Я розсудив, що пропозиція слушна. Ми, мерші, помінялися з моросою місцями і перебралися в воносову частину слона». Мій товариш знову вхопив мене за ноги і обережно спустив з голови джумбо. Проблема була в тому, що відразу до обох очей я не дістану. Коли прикривав ліве око, слон злегка забирав у право, коли праве виходило навпаки. Хоботного тягнуло ліворуч. При цьому, результуючи, вектор швидкості ніскільки не зменшувався, крім того, якщо раніше, звисаючи з кормової частини джумбо, я постійно лупився писком в його м'яку задницю, то тепер виходило так, що ми зі слоном постійно бузкалися лобами. Слону-то, звісно, нічого, але мені... Це не дуже подобалось. Зараза вилаявся я. Нічого не вийде, Тьому. Тягни мене назад. Що сталося, я не можу дотягтися до обох очей відразу. О, дідько, що тепер робити? Може, виколути одне око? Несміливо запропонував я. «Ні!» – в один голос закричали мої напарники. «Тоді, певно, доведеться чекати, поки він не здохне». Тьомики Маруся лежали поруч, бліді і перелякані, відчайдушно чепившись у слонячий карк. Відтривали тряски і перенапруження «Я теж почувався далеко не найкращим чином. Мене страшенно нудило, спина боліла, м'язи перед пліч крилися візерунком набряклих вен, а кисті рук дрібно тремтіли. Якщо це, скаже, натрясся, продовжуватиметься ще хоч півгодини», я, певно, розвалюсь на частини, немов мов зіржавілий робот. А сломся біг і біг потвора. Джумбо різко спинився прямо посеред пустелі лише тоді, коли землю огорнула непроглядна темрява. Ми втрьох важко попадали на пісок. Тьомик з подружкою гучно спорожняли шлунки, їх добряче закачало під час марш китка сечурою, а я лежав і віддихувався, роздивляючись поцятковане холодними зорями небо над пустелею. Подумки я поплявся, що більше ніколи не розганятиме слона до такої швидкості.